Джон Уіндем. День Трифідів. Текст читає Сергій Оробчук. 15. Світ звужується. Відтоді я почав вести книгу записів. Це була суміш щоденника, списку запасів та нотаток. У ній є нотатки про місця, де я бував зі своїми експедиціями, детальні звіти про зібрані запаси, оцінки кількості доступних запасів, спостереження за станом приміщень і з примітками про те, які з них потрібно очистити найперше, щоб уникнути подальшого руйнування. Харчі пальне та насіння були постійними, але ж ніяк не єдиними об'єктами пошуку. У книзі є записи про одяг, інструменти, постільну білизну, зброю, кухонне приладдя, купу стовпів і дріт, і дріт, і ще раз дріт, а також книги. З цих записів я можу бачити, що за тиждень після повернення з тіншима я почав зводити дротяну загорожу для захисту від трифідів. Ми вже мали бар'єри, що не давали їм потрапити в сад та наблизитися до будинку. Тепер я взявся за амбітніший план – звільнити від них кілька сотень акрів. Для цього потрібна була міцна зрутяна огорожа, що повною мірою поєднувала в собі переваги природних перешкод та бар'єрів, і легший паркан зсередини, що обезпечував худобу або нас від випадкового удару жалом крізь головну огорожу. Це була важка виснажлива робота, і щоб завершити її, Мені знадобилося кілька місяців. Одночасно я намагався навчитися азів сільського господарства. Це справа не з тих, яких можна легко навчитися з книжок. З одного боку, жодному автору таких книг ніколи не спадало на думку, що потенційний фермер починатиме з абсолютного нуля. Тому я виявив, що всі праці починалися ніби з середини, з огляду на належну основу та знання термінології, яких у мене не було. Мої спеціалізовані біологічні знання були непридатні для розв'язання практичних проблем. Теоретична частина таких книжок здебільшого передбачала використання матеріалів та речовин, що були або недоступні для мене, або я просто не впізнав би їх, якби навіть і знайшов. Дуже швидко я почав розуміти, що на той момент випустив з уваги речі, які невдовзі можуть стати дефіцитними. Хімічні добрива, імпортні корми та все інше, крім простіших механізмів, тож задля вражаю доведеться пролити чимало поту, і невідомо, яким він буде. Книжкові знання в галузі конярства, мелочарства та забою худоби теж не давали адекватної практичної основи, достатньої для опанування цих мистецтв. У цій роботі було дуже багато випадків, коли не можна було просто відволіктися від справи і заглянути в потрібний розділ. Мало того, реальність постійно підкидала нам незрозумілі відхилення від простих книжних схем. На щастя, у нас було достатньо часу, щоб учитися на власних помилках. Усвідомлення того, що мене ще кілька років, перш ніж ми зможемо покладатися лише на власні ресурси, дозволяло нам не впадати у вічі від наших розчарувань. Також нас підбадьорювала думка, що ми будемо ощадливо використовувати ті запаси, які нагромадили, і не дозволимо їх змарнувати. Зміркувань безпеки я чекав цілий рік, перш ніж знову вибратися до Лондона. Це була найвигідніша територія для моїх наскоків, і разом з тим, вона справляла найбільш гнітюче враження. У цьому місці й досі виникало враження, що достатньо дотику чарівної палички, щоб вдихнути в нього життя, хоча багато машин на вулицях вже почало вкриватися іржею. А за рік зміни стали ще помітнішими. З фасадів будинків почали падати великі шматки штукатурки, засмічуючи тротуари. На вулицях вже можна було знайти шматки черепиці та ковпаки від димарів. У стічніх канавах оселилися трава та бур'ян, перешкоджаючи відтоку води. Стічні жолоби на дахах були засмічені листям. У тріщинах та намулі, що зібрався за цей час, виросло більше трави і навіть невеличкі кущі. Майже кожна будівля почала обростати зеленою перукою, під якою накопичувалася волога і гнив дах. Крізь вікна багатьох будинків можна було побачити провалену стелю, шпалери, що відшаровувалися від стін, а також стіни, які взялися краплями вологи. Сади в парках та на площах перетворилися на дику місцевість, звідки рослинність виповзала на сусідні вулиці. Здавалося, рослини випирали звідусіль. Пускали коріння між каміннями бруківки, піднімалися з тріщин бетоні, знаходили собі притулок навіть на сидіннях покинутих машин. Вони повільно вторгалися з усіх боків, відвойовуючи безводні простори, створені людиною. І от що цікаво. Як тільки жива природа брала під контроль якесь місце, воно вже не справляло настільки гнітючого враження. Ніби за помахом чарівної палички звідти тікала більшість привидів, повільно виступаючи в минуле. Одного разу, не того і не наступного року, а пізніше, я знову стояв на Пікаділі-Серкус і, дивлячись на тамтешнє спустошення, намагався воскресити в уяві ті юрби, що колись там роїлися. Але це мені більше не вдавалося. Навіть у моїх спогадах вони здавалися нереальними. Тепер від них не лишилося й сліду. Вони стали таким самим фоном історії, як публіка Римського колізею чи Ассірійська армія, і так само зникли з пам'яті. Ностальгія, що іноді вповзала в мою душу в ці тихі години, була здатна зворушити мене більше, ніж сама по собі сцена руйнування. Коли я був за містом, то міг згадувати приємні моменти з колишнього життя, а тут... Серед важких будівель, що повільно руйнувалися, я, здається, здатен був згадати лише плутанину, розочарування, безстільний рух, дзвін порожніх посудин, що пронизував усе, і починав вагатися, чи так уже й багато ми втратили. Свою першу пробну поїздку туди я здійснив сам і повернувся з ящиками протитрифідних патронів, паперу, деталей для двигуна, книжками, надрукованими шрифтом Брайля та друкарською машинкою, що їх так хотів мати Деніс і такими предметами розкоші, як випивка, солодощі, платівки, а також і купою книжок для всіх нас. За тиждень після цього разом зі мною поїхала Джозела. Подяг По не стільки для дорослих, скільки для дитини Мері і для малюка, якого вона тепер очікувала. Ця єдина поїздка до Лондона засмутила її. Я вибирався туди час від часу, шукаючи якісь необхідні речі, і використовував цю можливість, щоб прихопити трохи предметів розкоші. Жодного разу я не бачив там нічого рухомого, окрім нечисленних горобців та випадкових тріфідів. Котів та собак, які з кожним поколінням дичавіли все більше, можна було побачити в сільській місцевості, але не тут. Однак іноді я знаходив сліди інших, що приїздили сюди поповнити запаси, але ніколи не зустрічав їх. Наприкінці четвертого року я здійснив останню поїздку і виявив, що тепер з'явилися ризики, про які раніше і не думав. Першим натяком став гуркіт за моєю спиною, десь у внутрішніх передмістях. Я зупинив вантажівку і, озирнувшись, побачив пилюку, що піднімалася від купи каміння, яка лежала поперек дороги. Очевидно, вібрація від машини стала останньою краплею для фасаду будівлі, що вже готовий був розвалитися. Того дня я не звалив жодного будинку, але провів його у страху, що на мене може звалитися потік цегли або штукатурки. Відтоді я обмежував свої пошуки меншими містами і зазвичай ходив ними пішки. Брайтон міг би стати нашим найбільшим джерелом постачання, але із цією ідеєю довелося попрощатися. Коли я вирішив, що його можна відвідати, місце вже контролювали інші. Хто це був і скільки їх було, я так і не дізнався. Я просто побачив грубу стіну з каміння, наваленого поперек дороги, а на стіні напис фарбою «Не наближатися». Цю пораду було підкріплено пострілом з гвинтівки, що підняв просто переді мною фонтанчик пилу. Поблизу не було жодної людини, яку можна було переконати в тому, що від мене не буде жодної шкоди. Та й сенсу це робити не було. Я розвернувся і замислено поїхав геть, розмірковуючи над тим, чи не настав час, коли стівенові приготування до оборони можуть виявитися не такими вже й недоречними. Просто заради безпеки я взяв кілька кулеметів та мінометів з того самого джерела, де ми знайшли вогнемети, які застосовували проти трифідів. У листопаді того другого року, Джозела народила першу дитину. Ми назвали хлопчика Девідом. Моя радість від нього часом затьмарювалася побоюваннями щодо того, з яким світом йому доведеться зіткнутися. Але Джозелу це непокоїло набагато менше, ніж мене. Вона його обожнювала. Здавалося, він був для неї ніби компенсацією за все, що вона втратила, і за іронією долі вона почала менше переживати про майбутнє, ніж до того. У всякому разі він був здоровим хлопчиком, а це свідчило про те, що в майбутньому він буде здатен подбати про себе. Тому я притлумив усі свої побоювання і став вкладати більше праці в землю, що одного дня мала б забезпечити нас усіх. Минуло, мабуть, не так багато часу після цього, коли Джозела змусила мене звернути більше уваги на трехфідів. Попрацювавши з ними багато років, я настільки звик вживати проти них запобіжні заходи, що їхнє перетворення на звичайну частину ландшафту було для мене не таким помітним, як для інших. Також я звик носити друтяні маски та рукавички, коли працював з ними, тож для мене було мало нового в тому, щоб надягати ці речі щоразу, коли я кудись виїздив. По суті, я звик мало зважати на трефідів, Так само, як у районі, відомому епідеміями малярії, мало звертають увагу на москитів. Джозела згадала про це, коли одного вечора ми лежали в ліжку, і єдиним звуком був віддалений переривчастий стукіт їхніх твердих маленьких палочок об стебла. «Останнім часом вони стали стукати голосніше», – зауважила вона. Спочатку я не зрозумів, про що вона говорить. Цей звук був звичайним фоном для тих місць, де я жив та працював, і якщо я не прислухався до нього спеціально, то не міг сказати, є він чи його нема. Тепер я прислухався. «Я не відчуваю ніякої різниці», – сказав я. «Немає ніякої різниці. Просто стуки став голосніший, бо їх тепер набагато більше, ніж раніше». «Я не помітив», – сказав я байдуже. Щойно я спорудив паркан, мої інтереси звузилися до його меж, і я не цікавився тим, що відбувається назовні. Під час експедиції у мене склалося враження, що сфера поширення трефідів залишилася здебільшого без змін. Я згадав, що в деяких місцях їх було багато, і це привертало мою увагу. Але я припускав, що в цьому районі просто було кілька розплідників. Їх точно стало більше. Придивись до них завтра, сказала вона. Уранці я згадав її слова і визирнув з вікна, поки вдягався. Я зрозумів, що Джозела мала рацію. За невеликою частиною паркану, помітною з вікна, їх можна було нарахувати більше сотні. Я згадав про це за сніданком. С'юзан здивувалася. Але ж їх весь час стає все більше, сказала вона. Хіба ти не помічав? У мене є безліч інших речей, про які треба турбуватися. Відповів я, трохи роздратований її тоном. За парканом вони не мають для нас жодного значення. Поки ми дбатимемо, щоб їхнього насіння тут не було, хай роблять за парканом, що їм заманеться. І все ж таки, стривожено сказала Джозела, чи є якась причина, чому вони такими юрбами йдуть саме до цієї частини? Я впевнена, що вони підходять і хотілося б знати, чому. На обличчі С'юзен знову з'явилося те саме здивування, що мене роздратувало. «Це ж він їх сюди притягує!» – сказала вона. «Не вказуй пальцем!» – машинально сказала Джозела. «Що ти маєш на увазі? Я впевнена, що Біл їх не притягує. Але ж він це робить! він створює увесь цей шум, і вони просто приходять!» «Послухай!» – сказав я. «Про що ти кажеш? Я що, посвистую у вісні чи як?» С'юзен образилася. «Добре, раз ви мені не вірите, я вам все покажу після сніданку». Заявила вона і ображено замовкла. Коли ми поснідали, вона вислизнула з-за столу і повернулася разом з моєю рушницею та біноклем. Ми вийшли на газон. Вона уважно оглянула місцевість, знайшла Трифіда, який рухався доволі далеко від паркану, і передала мені бінокль. Я спостерігав за рослиною, яка повільно рухалася через поле. До неї було більше милі, і вона прямувала на захід. «А тепер спостерігайте за ним», – сказала вона. Вона вистрілила в повітря. За кілька секунд трифід відчутно змінив курс і тепер рушив на південь. Бачиш, сказала вона, потираючи плече. Ну, справді, ти впевнена, спробуй ще раз, запропонував я. Вона похитала головою. Нічого доброго з цього не вийде. Трифіди, які почули цей звук, зараз уже йдуть в цей бік. Хвилин за десять вони зупиняться і прислухаються. Якщо вони близько, то почують тих, що стукають об паркан, і продовжать рухатися. Якщо ж вони дуже далеко від нас і ми зробимо ще один постріл, то вони рушать сюди. А якщо нічого не почують, то трохи почекають і підуть туди, куди йшли. Зізнаюся, я був дещо вражений її відкриттям. «Ну, е сказав я. «Ти, мабуть, дуже уважно за ними спостерігала, Сьюзен». «Я завжди за ними спостерігаю. Ненавиджу їх», – сказала вона так. Ніби цього пояснення було достатньо. Поки ми стояли, до нас підійшов Деніс. «Я тебе підтримую, Сьюзен», – сказав він. «Мені це не подобається». З певного моменту мені це не по душі. Ці кляті штуки мають перед нами перевагу. Та ну, – почав я. Кажу тобі, вони більш небезпечні, ніж ми думаємо. Звідки вони дізналися? Вони вирвалися на свободу саме в той момент, коли їх не було кому зупинити. Вони оточили цей будинок уже наступного дня. Як це можна пояснити? У цьому для них немає нічого нового, – сказав я. У районах з джунглями вони вешталися поблизу доріг. Дуже часто вони оточували маленьке село і намагалися туди вдертися, доки їх не виганяли. У багатьох місцях вони були небезпечними паразитами. Але ж не тут. Ось до чого я веду. Вони нічого не робили, аж доки не склалися сприятливі умови. Вони навіть не намагалися нічого зробити, але як тільки випала зручна нагода, то скористалися нею одразу, ніби знали, що їм вдасться. Та ну, будь розумним, Денисе. Подумай, на що ти натякаєш, сказав я. Я добре розумію, на що я натякаю. На те, що так чи інакше, щось подібне мало бути. Я не будую якоїсь конкретної теорії, а просто кажу, вони скористалися нашими проблемами з неймовірною швидкістю. Я також можу сказати, що зараз у їхній поведінці відчувається щось подібне до системи. Ви були настільки занурені у свої справи, що не помічали, як вони скупчуються і чекають біля огорожі. А Сьюзен помічала, і я чув, про що вона говорить. Просто подумайте, на що вони чекають. Тепер я вже не намагався відповісти, а просто запитав. То ви думаєте, що мені краще перестати стріляти зі звичайної рушниці, яка їх приваблює, а використовувати протитрифідну? Це не лише через рушницю, а через будь-який шум, сказала Сьюзен. Найгірше з трактором, бо він працює дуже гучно і довго. Тож вони можуть легко визначити, звідки йде звук. Але вони можуть чути й двигун від електростанції. Я бачила, як вони розвертаються сюди, коли чують, що він заводиться. Мені хотілося б, сказаю роздратовано, щоб ти не казала, вони чують, ніби вони тварини. Вони не можуть чути, вони рослини. Але ж вони все одно якось чують, вперто заперечила Сьюзен. Добре, хай там як, а ми що з ними зробимо, пообіцяв я. І ми зробили. Першою пасткою став примітивний вітряк, що створював неймовірний шум. Ми поставили його за півмилі від дому. Це спрацювало. Він відтягнув трифідів від нашого паркану із їхніх місць. Коли їх зібралося там кілька сотень, ми зі С'юзен поїхали туди і спалили їх огнеметами. Це спрацювало і вдруге, але після цього мало хто з них звертав на нього увагу. Нашим наступним кроком стала міцна загорожа, яку ми спорудили всередині паркану, а потім видалили одну частину основної загорожі, замінивши на ворота. За кілька днів ми відчинили ворота і знищили близько двох сотень трифідів, які зайшли всередину загорожі. Ця паска теж була успішною на початку, але потім кількість спійманих особи впала, хоч ми й робили її в різних місцях. Обхід загорожі з вогнеметами кожні кілька днів допомагав знизити кількість тріфідів, але це займало багато часу і невдовзі могли вичерпатися запаси пального. Вогнемет споживав його багато, а запаси в арсеналі були невеликі. Щойно вони закінчаться. Наші цінні вогнемети мали стати просто брухтом, бо я не знав ані формули якогось ефективного пального, ані того, як його виготовляти. Двічі чи тричі ми спробували обстрілювати скупчення тріфідів з міномета, але результати нас розчарували. Так само, як і дерева, тріфіди мали здатність зазнавати серйозних уражень, але без смертельної шкоди. Ми навчас, і кількість тріфідів, що збиралася біля загорожі, зростала, незважаючи на наші пастки і нерегулярні спалення. Вони нічого не робили і не намагалися. Просто влаштовувалися там, вростали своїми коріннями у землю і залишалися. Здалеку вони здавалися пасивними, як будь-який живоплід, і якби кілька з них не перемовлялися між собою, то вони не привертали б уваги. Але щоб розвіяти сумніви в їхній пильності, достатньо було виїхати машиною на дорогу. Ця їзда нагадувала через стрій. Їхні жали так шалено хльоскали, що виїхавши на головну дорогу, доводилося зупинятися і витирати лобове скло від отрути. Час від часу в когось з нас виникала нова ідея, як відлякувати тріфідів. Наприклад, обробити ґрунт біля паркану сильним розчином миш'яку, але вони відступали лише ненадовго. Ми перепробували безліч таких хитрощів близько року або й більше, коли одного ранку Сьюзен забігла до нашої кімнати і сказала, що штуки прорвали загорожу і оточили будинок. Вона стала вранці, щоб, як завжди, подоїти корову. З вікна її спальні було видно сіре небо, але коли вона спустилася вниз, то опинилася в абсолютній темряві. Вона зрозуміла, що так не має бути, і увімкнула світло. Побачивши шкірясте зелене листя, що притиснулося до вікон, вона зрозуміла, що сталося. Яна на шпинках підійшов до вікна і різко зачинив його. Але навіть тоді знизу вилетіло жало і ляснуло об скло. Ми глянули вниз, на хащі трифідів. Десятеро чи двадцятеро з них стояли просто під стінами будинку. Вогнемети були в одному з сараїв. Пішовши за ними, я нічим не ризикував. Вдягнувши товстий одяг, рукавиці, шкіряний шолом, окуляри та друтяну маску, я проклав собі шлях крізь юрбу трефідів, розмахуючи найбільшим різницьким ножем, які я тільки зміг знайти. Жала так часто хльоскали по друтяній масці, що вона намокла, і отрута почала дрібними краплинками потрапляти всередину. Вона затуманювала окуляри, тож перше, що мені довелося зробити, коли я зайшов до сараю, це змити її з обличчя. Розчищаючи собі шлях, я наважився увімкнути вогнемет лише на найменшу потужність, боячись підпалити двері та віконні рами, але і такий струмінь перелякав їх достатньо, щоб дати нам спокій. Джозела та Сьюзен стояли з вогнегасниками, доки я, нагадуючи щось середнє між водолазом та марсіанином, по черзі висовувався з вікон другого поверху і поливав вогнем юрбу цих тварюк, що оточили наш будинок. Знадобилося небагато часу, щоб спалити значну їх кількість і змусити решту рухатися. С'юзен, тепер уже вдягнувшись для такої роботи, взяла другий вогнемет і взялася за надзвичайно приємну для неї справу. Стала переслідувати трифідів, у той час як я відправився в поле, щоб знайти причину проблеми. Це було неважко. я одразу ж помітив місце, де в нашого огорожу і досі вливалися потоком трифіди, штовхаючись стеблами і розмахуючи листям. Потім вони трохи розходилися в різні боки, але всі рухалися в напрямку будинку. Перерізати їм шлях було просто. Струмінь вогню спереду зупинив їх. Ще один струмінь з іншого боку змусив їх повертатися назад. Струмінь згори поквапив їх і змусив тікати тих, що запізнилися. Близько двадцяти ярдів паркану лежали на землі разом зі стовпами. Я поправив його за якийсь час, давши цим містотам достатньо вогню, щоб вони трималися подалі хоча б ще кілька годин. Більшу частину дня ми з Джозеллою та Сьюзен витратили на те, щоб відремонтувати пролом у загорожі. Минуло ще кілька днів, перш ніж ми зі Сьюзен переконалися, що обстежили кожен куточок загорожі і знайшли всіх непроханих гостей. Ми продовжили огляд, перевіривши паркан по всій довжині та зміцнивши усі ненадійні секції але за чотири місяці трифіди прорвалися знову. Цього разу в проломі лежало багато розчавлених трифідів. У нас склалося враження, що вони загинули через тисняву, що виникла біля паркану, перш ніж він впав, а потім були затоптані рештою. Стало ясно, що потрібні нові захисні заходи. Жодна з загорожі загорожень не була міцнішою за ту, що впала. Найприйнятнішим засобом тримати їх на відстані здавалася електрифікація. Щоб посилити струм, я знайшов армійський генератор, змонтований на трейлері, і привіз його додому. Ми зі Сьюзен взялися прокладати електричні дроти. Не встигли ми завершити роботу, як ці тварюки прорвалися в іншому місці. Я вважав, що ця система буде ефективною, якщо ми триматимемо її увімкненою весь час, або принаймні більшу частину часу. Але існувала проблема – споживання пального. Бензин був одним з найцінніших наших запасів. Стосовно їжі, то ми ще могли сподіватися, що щось виростеме, але тільки настануть не стануть недоступними бензин та дизельне пальне, разом з ними зникне більшість наших зручностей, закінчаться експедиції, а разом з ними і поповнення запасів. Почнеться справжнє первісне життя. Тож, з міркування економії, струм на огорожу подавався лише на кілька хвилин, два-три рази на день. Це змушувало трефідів відстрибувати на кілька ярдів і не дозволяло їм тиснути на паркан. Як додаткову охорону ми встановили на внутрішньому паркані сигналізацію, що дозволяла нам впоратися з будь-якими проривами, перш ніж вони стануть небезпечними. Проблема полягала в тому, що трефіди були явно здатні вчитися з власного досвіду, принаймні в певних межах. Наприклад, ми виявили, що вони призвичаюлися до нашої практики вмикати струм вночі та вранці. Ми почали помічати, що вони тримаються від загорожі подалі, коли ми зазвичай вмикаємо двигун, і починають наближатися невдовзі після того, як ми його вимикаємо. Неможливо було сказати, чи пов'язують вони наявність струму в загорожі зі звуком двигуна, але пізніше ми перестали сумніватися в тому, що це так і є. Змінити графік увімкнення струму і зробити його хаотичним було доволі легко, але Сьюзен, яка продовжувала вивчати їх з невпинною ворожістю, невдовзі почала стверджувати, що період, на який удар струмом може тримати їх подалі від огорожі, стабільно скорочується. Утім, електрифікований дріт та періодичні напади на тих, хто найщільніше скупчувався біля огорожі, дали нам можливість більш широко бути вільними від їхніх набігів. Ми вже навчилися достатньо добре стримувати їх, щоб вони стали не більше, ніж дрібною перешкодою. Під захистом паркану ми продовжили навчатися сільському господарству, і життя поступово увійшло в буденний ритм. Одного літнього дня шостого року ми з Джозелою вибралися разом на узбережжя. Ми поїхали на півгусеничною машиною, якою я тепер часто користувався. Настільки вже зіпсувалися дороги. Для Джузі це було свято. Уже багато місяців вона не була за межами загорожі. Хатні хлопоти й діти прив'язували її додому, і вона могла вибиратися лише в нечисельні поїздки, коли виникала потреба. Але тепер ми вже досягли того етапу, коли знали, що можемо без проблем залишити господарство на С'юзен, і відчули полегшення, переїхавши через гори і опинившись на іншому боці. Ми зупинили машину на нижчих південних схилах і всілися там. Це був чудовий червневий день. У чистій блакиті неба пливли лише кілька маленьких хмарок. Сонце світило на пляжі та море так само яскраво, як у ті часи, коли ці пляжі були переповнені купальниками, а море сієне невеличкими човнами. Кілька хвилин ми дивилися на цей пейзаж мовчки. Потім Джозела сказала. Тобі ще здається, що варто заплющити на хвильку очі, розплющити, і все буде як колись біле. Мені так. Уже не так часто, відповів я. Але мені довелося побачити більше, ніж тобі. І все одно іноді. А погляньте на чайок. Вони такі, як і колись. Цього року птахів побільшало, – погодився я. І я цьому радий. Здалеку маленьке містечко нагадувало імпресіоністську картину. Воно й досі являло собою ту саму купу будиночків та бунгало з червоними дахами, заселеними здебільшого представниками середнього класу, які вдало пішли на пенсію. Але це враження могло тривати не більше кількох хвилин. Хоча на дахах ще досі можна було помітити черепицю, стіни вже були ледь помітні. Охайні сади вже зникли під нестринним натиском зелені, серед якої то там, то тут мерехтіли плямки кольору від нащадки старанно вирощуваних квітів. Навіть дороги з цієї відстані нагадували зелені килими. Коли ми наблизилися до них, то побачили, що цей ефект м'якої зелені – ілюзія. Вони заросли великими, жорсткими бур'янами. Лише кілька років тому, задумувава сказала Джозела, люди скаржилися, що ці бунгало руйнують ландшафт. А подивись на них тепер. «Так, ландшафт бере реванш», – сказав я. «Природа, здається, завершила свою роботу. Хто міг подумати, що в колишніх людях буде стільки темпераменту?» «Це мене й лякає. Здається, ніби все вирвалося на волю і радіє, що з нами все закінчено і можна йти власним шляхом. Не знаю. Може ми просто дуримо самих себе відтоді, як усе це сталося? Ти не думаєш, що нам насправді кінець біле?» У мене було набагато більше часу, щоб замислитися над цим під час своїх вилазок. Якби це була не ти, кохана, я, можливо, відповів би за правильним героїчним шаблоном, сказав би щось уманливе, що часто сприймається як віра та рішучість. Але оскільки це я, я дам тобі чесну відповідь. Не зовсім. Доки є життя, є й надія. Кілька секунд ми мовчки дивилися на цей пейзаж. Я вважаю, розвинув я далі свою думку, лише вважаю, зверни увагу. Ще ми маємо маленький шанс, настільки маленький, що потрібно буде багато часу, щоб повернути все назад. Якби не було трифідів, я б сказав, що цей шанс навіть дуже великий, але й тоді знадобилося б чимало часу. Але тріфіди це серйозний чинник. Жодній цивілізації не доводилося боротися з чимось подібним. Чи зможуть вони відібрати у нас цей світ? Чи нам таки вдасться їх зупинити? Справжня проблема в тому, щоб знайти якийсь простий спосіб боротися з ними. Нам ще не настільки погано. Бо ми можемо тримати їх подалі. Але що робитимуть наші онуки? Невже їм доведеться провести усе життя в людських резерваціях, які залишатимуться вільними від трефідів лише ціною нескінченої каторги? Я впевнений, що простий спосіб є. Але для того, щоб його знайти, потрібно складне дослідження. А в нас немає для цього ресурсів. Ми маємо всі ресурси, треба їх лише взяти. Перервала мене Джозела. Матеріальний – так, а от інтелектуальні ні. Нам потрібна команда, команда фахівців, які зможуть розібратися з трифідами раз і не завжди. Щось можна зробити, я впевнений. Можливо, щось на кшталт отрути, яка має вибіркову дію. Якби можна було створити правильні гормони, що порушували б рівновагу в трифідів, але не діяли б на інших істот. Це має бути можливо, якщо мати достатньо інтелектуального потенціалу для такої роботи. Якщо ти так думаєш, то чому б тобі не спробувати? – запитала Джозела. З багатьох причин. По-перше, це не в моїх силах. Я дуже посередній біохімік, і я лише один. Крім того, знадобилася б лабораторія та обладнання. Мало того, потрібен час, а мені доводиться робити дуже багато інших справ. Та навіть якби я і мав такі здібності, знадобилося б обладнання для виробництва великої кількості синтетичних гормонів. А це вже робота для цілої фабрики. Але ще до цього потрібно було б мати команду дослідників. Людей можна навчити. Так, якщо їм не потрібно думати про те, як просто вижити. Я зібрав купу книжок з біохімії, сподіваючись, що коли з'являться люди, які зможуть ними скористатися. Я навчу Девіда всього, що зможу, а він повинен передати це іншим поколінням. Але доки ми не маємо трохи часу, щоб опрацювати над ними, я не бачу іншого виходу, крім резервацій. Джозела насупилася, побачивши групу чотирьох трефідів, що прогулювалися внизу. Казали, що найсерйознішими суперниками людини були комахи. Мені здається, що у трефідів є щось спільне з деякими видами комах. О, я розумію, що з біологічної точки зору вони є рослинами. Але я маю на увазі, що вони не турбуються про окремих особин, а ці особини теж не сильно дбають про себе. Поодинці вони мають щось, що знатяжко можна назвати інтелектом, але коли вони об'єднуються, то їхня поведінка вже більше схожа на осмислену. Вони об'єднуються для досягнення певної мети, так само, як це роблять бджоли або мурахи. Але можна сказати, що жоден з, з них не розуміє ані цієї мети або схеми, хоча і є її частиною. Оце це дуже дивно, і можливо нам цього не зрозуміти. Вони настільки інші. Мені здається, що це суперечить усім нашим уявленням про спадкові ознаки. Невже бджолах або трифіт мають якийсь ген, що відповідає за суспільну організацію? Або невже мураха має ген, що відповідає за архітектуру? І якщо в них все це є, то чому ми досі не розвинули якийсь ген, що відповідав би за мову або за приготування їжі? У будь-якому разі, щоб це не було, трифіди, схоже, мають щось подібне. Можливо, жодна з окремих особин не розуміє, навіщо виштається біля нашого паркану. Але вся група разом розуміє, що їхня мета – дістати нас, і рано чи пізно вони це зроблять. І все ж таки є речі, які можуть їх зупинити, – сказав я. Я зовсім не хотів, щоб ти засмучувалася через усе це. Ні, це буває хіба що іноді, коли я втомлена. Зазвичай я занадто зайнята, щоб перейматися тим, що станеться через багато років. Ні, я, як правило, не заходжу далі легкого смутку. Такої собі лагідної меланхолії, яку так цінували в XVIII столітті. Я стаю сентиментальною, коли ти ставиш платівки. Є що смотриш не в тому, що великий оркестр, якого вже немає. Граю для маленької групи людей, які живуть в оточенні, та поступово стаюся примітивнішими, повертай мене в минуле, і мене охоплює сум від думки про все те, чого більше ніколи не буде, і про те, що відбувається зараз. Ти теж таке інколи відчуваєш. <гмин> так, зізнався я. Але я сприймаю теперішній час спокійніше. Якби це було можливо, я побажав би повернути старий світ назад. Але з однією умовою. Розумієш, незважаючи на все, що сталося, в глибині душі я почуваюся щасливішим, ніж до того. Розумієш, Джозі? Вона торкнулася моєї руки. Я теж це відчуваю. Ні, мене засмучує не те, як багато ми втратили, а те, що наші діти усього цього ніколи не побачать. Так, це буде проблемою виховати їх з надіями та цілями, визнав я. Ми не можемо не орієнтуватися на минуле. Але вони не повинні весь час озиратися назад. Традиційне уявлення про зниклий золотий вік та предків чарівників це найгірше, що тільки можна вигадати. Цілі раси мали цей своєрідний комплекс меншовартості, що перетворювався на байдужість до величного минулого. Але як ми збираємося цьому перешкодити? Якби я була дитиною, сказала вона задумливо, я думаю, мені хотілося б мати якийсь мотив. Якби мені не дали такого мотиву, це означало б, що мені дозволили думати, ніби я живу у світі, що був просто безглуздо зруйнований, і сама я почала б думати, що моє життя не має сенсу. А це жах як важко, бо схоже, що саме так і сталося. Вона трохи подумала, а потім додала. Ти не думаєш, що ми могли б... Що було б справедливо почати створювати якийсь міф, аби допомогти їм? Історію про світ, який був неймовірно розумним, але настільки зіпсованим, що мав бути знищений або знищив сам себе в результаті нещасного випадку. Щось на кшталт всесвітнього потопу. Це не створило б у них відчуття неповноцінності, а лише спонукало б будувати і цього разу збудувати щось краще. «Так», – сказав я, замислившись над цим. «Так, часто краще розповідати дітям правду. Пізніше це полегшить їм життя. Які навіщо вдавати, ніби це міф?» Жозела засумнівалася. «Що ти маєш на увазі?» – сказала вона. «Так, трефіди були чиєюсь провиною або помилкою, але решта...» Не думаю, що нам слід дуже звинувачувати когось у тому, що виникли трифіди. Речовини, які вони давали, за тих обставин були дуже цінними. Ніхто не може сказати, як нове відкриття могло тоді статися. Новий тип двигуна чи трифід, але за нормальних обставин ми могли б з ними впоратися. Ми мали від них чимало корисного, доки обставини були не на їхню користь. Ну, але ж обставини змінилися не з нашої вини. Це була одна з тих речей, на кшталт землетрусів чи ураганів, що їх страхові компанії називають обставинами нездоланної сили. Можливо, це й було покарання. Але ж комету не ми самі принесли. Справді, Джозело, ти в цьому впевнена? Вона глянула на мене. Що ти хочеш сказати, Біле? Як це було можливо? Лише те, що маю на увазі, Люба. А чи була це взагалі комета? Розумієш, до комет уже давно сформулювалася така собі забабонна недовіра? Я розумію, що ми вже були достатньо сучасні, щоб не ставати на коліна на вулицях, молячись до них. Але ця фобія все одно існувала століттями. Вони були прикметами та символами небесного гніву і попереджень про те, що кінець наближається, і використовувалися у великій кількості різних історій та пророцтв. Тому, коли ти бачиш приголомшливе небесне явище, що може бути більш природним, ніж прив'язати його до комети. Спростування потребує часу, а часу у нас якраз і не було. І коли після цього відбувається справжня катастрофа, то в очах кожного вона лише підтверджує те, що це була комета. Джузела кинула на мене дуже холодний погляд. «Біла, ти намагаєшся сказати мені, що вважаєш, ніби це взагалі була не комета?» «Саме так», – погодився я. «Але я не розумію, що ще це могло бути?» Я відкрив пачку сигарет у вакуумній упаковці і прикурив одну на двох. Пам'ятаєш, Майкл Бідлі казав, що багато років ми рухалися натягнутою мотузкою. Так, але... Так от. Я думаю, що сталося так, що ми впали з неї, і лише небагатьох вдалося пережити падіння. Я зробив затяжку і подивився на море, а потім на безмежне блакитне небо, що розкинулося над ним. Там, на горі, продовжив я. Там, на горі, була і, можливо, і досі є невідома кількість супутникової зброї, що кружляє і кружляє навколо землі. Просто безліч прихованих загроз, що літають на орбіті, чекаючи, доки хтось або щось їх запустить. Що в них було? Ні, ті, ні я цього не знаємо. Якісь надсекретні речовини. Усе, що ми чули, це припущення. Ядерне паливо, радіоактивний пил, бактерії, віруси. А тепер припустимо, що один з таких типів зброї налаштований так, що виділяє випромінювання, якого не можуть витримати наші очі, яке може випалити або принаймні пошкодити оптичний нерв. Жозела стиснула мою руку. Оні, ні, біле! Ні, вони не могли! Це було б жорстоко!» «О, я не можу повірити! оні, ні, біле!» «Мила моя, уся ця зброя там, на горі, була жорстокою!» «Припустимо, тепер, що сталася якась помилка або аварія. Можливо, і справді пов'язана з цим кометним сміттям, якщо можна так висловитися. І деякі з цих штук почали вибухати. Хтось починає говорити про комету. «Можливо, тоді ніхто не збирався це спростовувати», та й часу в будь-якому випадку виявилося замало. Ну, звичайно, ці пристрої були призначені для того, щоб діяти близько від земної поверхні, де ефект від них поширювався на визначену та обчислену територію. Але вони запрацювали там, у космосі, і, можливо, заткнулися з атмосферою. Так чи інакше, вони діяли настільки широко, що люди в усьому світі отримали пряму дозу випромінювання. Що сталося насправді, тепер можна хіба здогадуватись. Але в одному я впевнений, якими щином ми скинули на себе купу цієї гидоти, і ця чума теж походить звідти, це був не тиф. Я вважаю, що було б наївно вірити у фатальний збіг, ніби камета, що з'являється раз на кілька тисяч років, з'явилася саме тоді, коли ми досягли успіхів у виробництві супутникової зброї. Ні, я думаю, що ми просто доволі довго балансували на мотузці, і рано чи пізно нога мала з неї зісковзнути. Ну, якщо ти так на це дивишся, Пробурмотіла Джозела. Вона зупинилася і довгий час розгублено мовчала, а потім сказала, «Думаю, у певному сенсі це мало б бути ще жахливіше, ніж ідея про природу, яка завдала нам удару на осліп. Але я все одно не вважаю, що це жахливо. Ця версія дозволяє мені почуватися не настільки безнадійно, бо принаймні дозволяє зрозуміти те, що сталося. Якщо все було так, то це принаймні той випадок, повторення якого можна уникнути». Це просто ще одна з помилок, яких нашим нащадкам доведеться уникати. О, Люби, як багато було цих помилок. Але ми можемо запобігти їм. Хм, ну, сказав я, у будь-якому випадку, щойно вони переб'ють всіх трефідів і вилізуть з цього безладу, вони матимуть купу шансів наробити власних помилок. Бідолахе, сказала вона, ніби дивилася на ряди праправнуків. Але ж ми небагато їм можемо запропонувати, чи не так? Люди казали, життя таке, яким ми його робимо. Мій любий Білий, майже у всіх випадках це лише купа... Але не хочу бути грубою. Але, думаю, мій дядько Тет теж любив так сказати, доки хтось не скинув з літака бомбу, що відірвала йому обидві ноги. Після цього він змінив свою думку. Я не зробила у своєму житті нічого такого, що допомогло б мені залишитися в живих. Вона викинула свій недопалок. Білий, а що зробили ми? щоб нам пощастило у всій цій обстановці. Час від часу, коли я не відчуваю себе виснаженою і егоїстичною, я думаю про те, як нам насправді пощастило, і хочу так чи інакше віддячити за це. Але потім думаю, що якби був хтось або щось, кому можна було б віддячити, то вони обрали б того, хто заслуговував би на таку долю набагато більше, ніж я. Усе це занадто складно для простої дівчини. «І я, – сказав я, – вважаю, що якби хтось тримав кермо влади над усім, то багато речей в історії просто не сталося б. Але я не дозволяю собі дуже цим перейматися. Нам пощастила мила моя. Якщо завтра це зміниться, що ж, хай буде так. Щоб не сталося, це не забере того часу, який ми провели разом. Це більше, ніж я заслуговував, і більше, ніж більшість чоловіків отримують за все своє життя. Ми ще трохи посиділи, дивлячись на порожнє море, а потім поїхали до маленького містечка. Після пошуку, під час якого ми знайшли більшість речей зі списку, ми вирушили на пікнік на озбережжі, обравши ділянку з довгою смугою гальки позаду, куди жоден трефід не зміг би підкрастися непоміченим. Нам потрібно частіше так вибиратися, доки є можливість, сказала Джозела. Тепер, коли Сьюзен підросла, я вже не настільки прив'язана до справ. Якщо хтось і заслужив право на відпочинок, то це ти, погодився я. Я сказав це, відчуваючи, що хотів би вибратися разом, і попрощатися зі знайомими місцями, доки це ще можливо. Щороку перспектива ув'язнення ставала все реальнішою. Уже зараз для того, щоб поїхати на північ від Чернінга, доводилося обирати багатомильний окружний шлях, аби об'їхати місцевість, що знову перетворилася на болота. Усі шляхи швидко псувалися через ерозію від дощів та водних потоків, а також від коріння рослин, що пробивало поверхню. Часу, доки ще можна було довести додому з спальним, залишалося все менше. Одного разу одна з них застрягне посеред дороги і швидше за все заблокує її назавжди. На Напівгусеничними машинами можна буде й надалі їздити по ґрунту, якщо він достатньо сухий, але з часом навіть для них буде все важче знайти придатний маршрут. І ми повинні влаштувати справжню останню гулянку, сказав я. Ти знову гарно вберешся, і ми поїдемо до. Перервала мене Джозела, піднявши палець і повернувши вухо до вітру. Я затамував подих і напружив слух. У повітрі почулася якась пульсація. Цей звук був слабкий, але поступово наростав. Це це літак. вигукнула Джозела. Ми подивилися на захід, прикривши очі руками від сонця. Це зжищання було не сильнішим, ніж у комахи. Звук наростав настільки повільно, що це міг бути лише гвинтокрил, будь яке інше повітряне судно. Просто пролетіло б над нами, і ми б його не почули. Джозела помітила його першою. З узбережжя він здавався маленькою крапочкою, що летіла в наш бік паралельно до берега. Коли б крапка побільшала, ми почали шалено махати руками і кричати на всю горлянку, що було не дуже розумно. Пілот не міг би не помітити нас на відкритому пляжі, аби полетів далі, але якраз цього він і не зробив. За кілька миль від нас він різко розвернувся на північ і полетів подалі від берега. Ми й далі щосилою махали руками, сподіваючись, що він, можливо, помітить нас хоча б краєчком ока. Але ні курс машини, ні звук двигуна, ані трохи не змінився. Він впевнено і незворушно летів у бік гір. Ми опустили руки і подивилися одне на одного. Якщо він зміг прилетіти один раз, то зможе прилетіти ще. Оберто, хоча й не дуже переконливо, сказала Джозела. Але ця машина змінила наш день. Вона майже зруйнувала те смирення, яке ми старано змістювали собі. Ми казали собі, що інші групи мають бути, але вони не в кращому становищі, ніж ми, а, може, у ще гіршому. Але коли перед очима немов з минулого з'явився гвинтокрил, він збудив у нас більше, ніж спогади. Його поява дозволяла припустити, що комусь вдалося влаштуватися краще, ніж нам. Чи не було в цих почуттях трохи заздрості? Це змусило нас згадати і про те, що якими б щасливими ми не почувалися, за своєю природою ми все ж таки стадні істоти. Неспок, який залишив по собі гвинтокрил, зіпсував нам настрій і сплутав думки. За мовчазною згодою ми почали пакувати речі, дійшли до машини, кожен занурений у власні думки, і поїхали додому.